Чудомир, Кара Колю, горе, Хе, подградището, в усойната додула, който се спуща като олей. Отгоре се бяха събрали тримата козари, дечобойната, на Пет Шилюв, Ергенашът и старият чубан Кара Колю. Току-що беше превалял дъжд. Небето се беше избистрило като горски вир, и наоколо миришешеше на здравец и люлека. Дечовото стадо се беше покатерило нагоре и с габриците около старото кале. На Шилювото мумче пасеше около Савова ливада, а Кара Колю, както всякога беше натирил своето изгабарско землище, на бубищата им, та. Едва му се чуваха звънците, както си приказваха, облегнати на дългите си гиги, изведнъж младите кузари. Се заослушаха. Какво има бе? Обади се Кара Колю. Какво наострихте уши? Да няма, вълк, няма нищо. Слушаме габарската камбана, как бие, каза буйната. Кой каш? Камбаната, камбаната. Габарската камбана, слушаме. Наумряло бие. Нека бие, смръщи вежди кара Колю. Нека мръд. Дойдин да изпукат. Затова съм ме купил тай пущина, но умряло все да бие. Я. Ти ли си я купил? Че как тъй? Как уловят ме в тяхно землище, Ефендимис, глубят ме? Уловят ме, глубят, ме събраха пари и си купиха камбана. Такъв си е кара Колю, не мяза на ръче чубана. И той беше глух, Бог, да го прости, ама човек беше и не се преструваше, а пък този остави се. Не се води, брате, не се кара и кога му иде на сметката, чува като заек, а кога не, преструва се на Ингилизин, Где има увес прегазен, къде има царевица ушмолена, къде има картофи изровени. Все той и козите му вътре. И зъл, зъл, сякаш пепелянка му е плюла в устата. Бреглобяваха го, бебоя е де да от стопани, не взема от нищо и не, взема. Че и гората пали есенно време. Като го наскачат бабините в лайкини, вземе, че дигне пошилката на някоя ратлина, и докъде дойдат селените, докъде. И изгасят, виж, че изгорели стотина декара. Нарочно я пали, паша да си. Прави та на пролет, като покарат младоци, да има какво да пасат козите му, че не дава и на другите козари да ходят из пожарището. Шиловото момче не, смее да припари на а един ден се опитал и деча буйната да спре. Къдя, къдя е ааа? Къди си ръгнал като кьоръв, провикнал се от могилите, като го видял, че наваля със стадото си на татък. Ако ти държи, запали си, и ти гора, магърски сине. Паси-паси, козите, колкото щеш. Да се намираш, тъй, ефендимис, наготово да се навираш като шугав. Да върнеш козите назад, че като дойда са супата. Ела, ела, обадил се буйната. Ела се опитай. Аз съм тука. Чакам, те, като усетил дебелия край, кара колю се направил, че не чул, поръмжал. Поръмжал и не посмял да иде. Пролете с да вземе да натири стадото си на към чакаровите бубища Мастунка та ги направил Дармадан. Верицата им чакърска, разпсувал се, като видял каква се е свършили. Козите му. Изсекли усойната, ефендинис и ниви ми потопорчили сред. Гората, латмазените му, слатмазени. Ама аз ще ги науча тях. На гола поляна. Ще ги обърна, та да ме помнят. И го направил. Сували чакаровци, но общината го заявили, ама глава – корава. Па и не, може да се докаже. Като дошли до урат пък един ден и видели, че е кораво, окачили ралата на дребницата круша на долния край и си отишли. Той ги, свалил след тях, набаскал ги с големия си нощ на Ивери, наклал един голям огън в дула и си опекал два ръкава картофи от техните. Когато дошли след... Някой ден пак чакаровци да видят има ли влага и ги потърсили, где ти, Рала, кара работа е тая, рекал стоян чакарът. Черната му кожа ще, отпоря аз немо. Легнал на земята, зауслушвал се, зауслушвал се и по, звънците разбрал, че е на към черковците. Хукнал се той с и го, се барал на една поляна, както си секне огън с огнивото, где ни са бе червампирино. Креснал чакърът, а кара се прави на глух и дума кротко. Не хваща, стоянчо, не хваща тази прахан, чичовото. Наш петко мия, даде завчера, ама или не е сварена добре, или е влажна още, пущината. Ноктите си изпочупих да удрям, ефендимис, не ще и не ще. Ралата ни, ралата. Къжи, да ги дяна? Глуха чумо. Не те питам за твоята, прахан, няма да я бъде. Нефела. Да но имаш да ми дадеш от твоята една сушка, да, си хвана огън. Не ще, пущината. Не хваща, аз ще ти дам една, че да ти изгори и дрипите, изревал чекарът. подметнал го с че бой, че бой, направил го на кюфте. Що ме биеш, бе? Какво съм ти направил, бе, чиляк? А чекарът перели, пере. Уби ме, брей. Какъв е той бой, бе, ефендимис? И в турско време не са ме, били бе, стоянчо, лункал го чакърът, топал го, най-после кара коло от копчал, драснал из. Осойната като диво прасе и завчас се озовал при земските камъни, чак горе, навърха. Качил се на най-високото, изправил се и нали злото му е голямо. Разтворил една уста като меча дупка и извикал, колкото му глас държи. Ела тука, тука е. Тука ела, сине майчин, да те видя. Наравното и баба. Знае да бие. Ела тука, та да видиш бача си коля, как знае да пардаши. И като видял, че чакарът се насочва към него, скочил от камъка и тъмната. Освия го глътнала като хапка.